«Тримайте кошелі!» – зашипів Добриня, занурюючи в глибводи кругло під саку. «Сьогодні буде багатий улов. «Багатий улов траплявся часто. Здавалося, і тиль, ця могутня ріка, якій не було рівних, була переповнена рибою, як небо зірками. Але сьогодні чи то від задухи, чи по якійсь іншій причині – Її набилося дозагати стільки, що Добриня, занурюючи під сакою, відчув під руками живу упругість. Ого, вигукнув бачман, одна під сака і повний кошель. Навіть коли б ми не мали ні корів, ні овець, ні коней, то самою рибою могли б прохарчуватися. І весною, і літом також можна живитися рибою, сказав Добриня. Ні, весною знову будемо жити беремтою. Поки моя рука моє силу, щоб тримати шаблю, я не перестану мстити нашим смертельним ворогам за понищений мій народ, за моє нещасне плем'я, порубане, пригноблене, розсіяне по світу, за наш дешт і кипчак, що колись простягався від Ітелю до Дунаю, а тепер став пусткою, за моє знівечене життя. Бачман стиснув кулаки і блиснув очима. Тепер у мене залишилася одна мета – помста. Поки живий мій лютий ворог, мій кривдник хан Менгу, доти горітиме моя душа. А чому не бати? Чому саме Менгу? Бати й не дістати до того ж саме хан Менгу зі своїм туменом понищив моє плем'я, моїх родичів. Він, мій особистий ворог, його я і хочу вполювати, якщо пощастить. Він мій ворог теж, він убив Янчиного брата, Іллю, його дружину і доньку. Він сплюндрував Київ, я був його рабом, у мене не менше підстав, ніж у тебе. От і давай разом, вислідимо його і знищимо. Ніби це так просто. Бачман хотів щось відповісти, але тут раптом від селища долинув тривожний голос. Добрини, Добрини, мерщій сюди, швидше. Що там, Янка, що з нею? Кинувся Добриня, хапаючи кошель з рибою. Ходімо, мерщій. Вони поспішали, щоб було сили. Біля Добрининої юрти товпилися жінки і кілька беремтачів. З за пологу долинав принизливо болісний янки. Добриня зблід кинув кошлі просто в сніг. О Боже, що там, що з нею? Та не лякайся ти, нічого страшного. Родить. заспокоїв його хтось із беремтачів. Добриня зіщулився, мов від удару, в голові загуло, серце забухкало молотом. Родить, родить, родить. Звеніло одне єдине слово. Він стиснув зуби і почав подумки молитися, заклинаючи всіх святих захистити її. «Візьміть все, що у мене є, візьміть мою душу, моє життя, а її залиште. Я на все згоден. Я все зроблю, аби вона залишилася жива. Я на все згоден. Уб'ю менгу, уб'ю домана. На самого бати я кинуся себе занапащу, аби лиш вона жила. Янка. А якщо тобі треба, Боже, щоб ті дияволи в людській подобі залишили живими, то я їх не зачеплю і пальцем. Люди ходили, розмовляли, дехто навіть сміявся, а він мовчки стояв, утупивши безстямний погляд у темно-сірий полог юрти, що там, як там. Коли пролунав особливо болісний крик янки, такий болісний і незнайомий, що йому здалося, що то не її голос, він кинувся до юрти, але жінки заступили йому дорогу, розкинули руки. «Куди? Не можна! Там стара тайдола хатун, досвідчена поведуга. Там Акбіке та Котуз хатун. Вони допомагають, старій, Не хвилюйся, все буде гаразд». Він покірно зупинився і в цю мить почув пронизливий крик немовляти. Це змусило його знову кинутися до юрти. «Ну що там? Як там?» Жінки стинули плечима. «Ось вийде тайдолахатун, – скаже, – потерпи!» Через деякий час відкинувся полох і вийшла тайдолахатун. Це була стара зморшкувата та половчанка, яку бачман пригрів у загоні заради її старості, уміння шептати, замовляти кров, шукати зілля та приймати роди. «Де батько?» – Добриня кинувся до неї. «Це я. Що там?» «Син. Слава Богу! А Янка?» «Жде тебе, то можна? А вже ж заходь!» «Янко, Люба!» Він кинувся до неї. «Як тобі?» Вона усміхнулася без силу, вимушеною усмішкою, опустила повіки, даючи зрозуміти, що все гаразд. «А Дмитрик?» Вони давно домовилися, що коли буде син, то назвуть його Дмитриком, на честь діда. Янка відхилила кожуха. У неї біля грудей лежало Ще маленьке, невиразне, закутане в якесь гончір'я. Воно випиналося, морщилося, а потім заверіщало. Ау, ау. Янка щасливо сміхнулася, прошепотіла. Твій син, Дмитрик, Дмитрусь, ти радий? Добрий не неї. Погладив розкидані по подушці свої джині коси, поцілував у гарячий лоб. Любі мої, дорогі мої, Голос його здригнувся, і, щоб стримати сльози, він прилів поряд і обережно обняв обох, Янку і сина. «Ви єдина моя надія, єдина радість і втіха в цьому холодному, жорстокому світі». Весна видалася затяжна з хуртовинами, з холодними дощами. Худобу-то овець беремтачі поїли, а кони схудлих, худлих, їх берегли, бо який же беремтача без коня. Лише в травні настало тепло, і з землі прухко шогнула до сонця молода трава. Люди повеселіли, кобилиці почали жеребитися, а о набиратися тілистості. Добриня готувався до від'їзду, лагодив зброї, взуття та одяг, обрізав коням копита. Бачман охолодив його. «Куди?» «Невже забув, що ми домовилися пополохати Батусарай? Через тиждень вирушаємо мені кожен джигід дорогий. Зробимо наїзд, відомстимо своїм кривдникам, а тоді будь здоров їй!» Добриня зніяковів. «Та ні, не забув я!» І зараз бачу, як доман б'є князя Михайла п'ятої під груди мерзотник. І зараз перед очима киплячий казан, куди Толентіг кидає немовля доньку боярина Іллі. Як таке забути? А ще ж хочеться випустити з схезарів наших товаришів.